Nagyvárosi Dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Miklós Jendre vagyok Soron kívül Bányai Géza barátom a megszokott műsorvezető helyett nekem kell ezt a műsort lekonferálnom is. Géza ugyanis beleszaladt egy óriási dugóba, valami baleset vagy mifene következtében megbénult a főváros közlekedése. Nagyon érdekes dolog ez, hogy egy közlekedési hogy kocsanás egy milliós várost így meg tud bénítani, és eléggé szomorúan jellemző arra a helyzetre, ami Budapesten évszedek óta kialakult, és aminek a javulására úgy látom, hogy semmiféle kilátás nincsen. De hiszen mitől is javulna a helyzet olyan körülmények között, amikor a helyzet javulását a város vezetői nem nagyon érzi igazából szívügyüknek. Valamennyien, akik gépkocsival közlekednek, tapasztalhatták ezt a dolgot nap mint nap, de a gépkocsi közlekedés csak egy napi bosszúságot jelent a nagyváros életében. A valóságban ennek sokkal messzebb menő, tágabb kiterjedésű és az egész országunk életét lényegesen befolyásoló összefüggései is vannak. A dolognak a kiinduló pontja talán az lenne, hogy Budapest egy aránytalanul nagyra méretezett középpontjává vált Magyarországnak, és nem csak méreteinél fogva, hanem szerkezeténél és intézményi működésénél fogva is egy ilyen óriás vízfej, hogy úgy mondjam. Most ennek a helyzetnek a kialakulása tulajdonképpen nagyon messzire vezet, összefügg a városegyesítés programjával, illetőleg amikor a kiegyezés után a Magyarország vezetői elhatározták, hogy egy hatalmas és a akkori országhoz méltó méretű és pompájú fővárost építenek, akkor felmérték azt, hogy Túlságosan sok ideig tartana még a magántőke a saját erőfeszítéséből ezt a feladat végrehajtana, a magántőkének tehát, hogy Budapest gyors ütemben fejlődhessék. Lényeges állami támogatásra és segítségre is van szüksége. Ennek az érdekében először is. Még a város egyesítés előtt 1870-ben alkottak egy törvénycikket arról, hogy miképpen kellene az egyesített fővárost majd fejleszteni. A dolognak két lényeges összefüggése volt. Az egyik az, hogy a magyar állam távlatilag meghatározott, hogy körülbelül milyen célok és milyen források kellenek a fővárosunk fejlesztéséhez, a másik lényeges oldala pedig az, hogy milyen intézményi rendszer kell ahhoz, hogy ez a fejlesztés a megfelelő módon, a megfelelő célokkal és a megfelelő hatékonysággal valósuljon meg. Ebből a célból megalakították az akkori miniszterelnök András Gyula vezetésével az úgynevezett fővarosi gőzmunkák tanácsát, most Andrási vezetése természetesen inkább formális volt, volt neki miniszterelnöként éppen elég baja ezen kívül is. Mindeset ezzel tekintét akartak adni az intézménynek. Későbbiekben aztán az intézmény a saját lábára állt, és a a saját ö, működési szabályai szerint végezte a munkáját. Minden esetre én kiemelném belőle azt, hogy ennek az intézménynek a dolga az volt, hogy a főváros saját céljait, valamint annak a kormányzatnak is parlamátnak a céljait, amelyik a fejlett és a lényeges pénzeket adja, megpróbálják egymással összehangolni. Itt ül mellettem Mészáros Filmos barátom, a fővárosi közmunkatanács kérdésének az egyik nagy szakértője, és Megkérem, hogy beszéljen néhány szót ennek a tanácsnak a létrejött területről, a működési körülményeiről. Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! A fővárosi közmunkák tanácsáról annyit kell tudni, hogy minden későbbi, esetleg mai közjogi ellenvetéssel ellentétben ez egy elég különleges de mégis önkormányzati szervezet volt. Az 1870. évi 10. törvénycik hozta létre a Fővárosi Közmunkák tanácsát Andrássi Gyula javaslatára, és Csengeri Antal, akiről a 6. kerületben utca van ma elnevezve, Csengeri Antal volt a törvény megfogalmazója. A Fővárosi Közmunkák tanácsának Akkori kifejezéssel élve, hivatása, feladata és hatásköre volt. Ez nem mai kifejezés, ezért hangsúlyoztam, hogy akkori kifejezéssel élve, hivatása körébe tartozott közlekedési főútvonalak nyitása és a fővárosi pénzalap kezelése ilyen akkor volt. Feladata volt. Az egész városra kiterjedő nagyobb szabályozási munkák előkészítése, tervek, mérnöki felvételek készítetése, és a tervekre vonatkozó pályázati programok kidolgozása, utak és utcák irányának és szintjének meghatározása, akkor erre még így volt szükség. Utcák és terek elnevezése házszámok szabályozása, erre ma már nyilvánvalóan nincsen szükség. Az építésügyet szabályozó javaslatkidolgozása, ez egy rendkívül lényeges feladata volt a Fővárosi Közmunkák Tanácsának. A hatásköre pedig részben szabályalkotó volt, intézkedő, jóváhagyó, felleviteli és felügyeleti jellegű volt. Ez egy nagyon széles hatáskört jelent és ebből a szabályalkotást kell tulajdonképpen kiemelni, és ez itt talán ma az egyik legfőbb ellenvetés, hogy ilyen jogkört, én most ezt a kifejezést használom, tehát ilyen jogkört talán ma nem szükséges adni a Fővárosi Közmunkák Tanácsának, vagy egy ahhoz hasonló modernizált ö, közigazgatási ö, szervezetnek. A közmunkák tanácsa akkor a 19. századnak a utolsó három évtizedében, de az első világháborúig is hatalmas munkát végzett. Budapest mai arculatának a kialakítása biztos, hogy a közmunkák tanácsának a működéséhez fűzhető, hiszen ekkor alakult ki Például a Sogárút, a mai Adrási út, ekkor alakult ki a nagykörút. Olyan terv is volt annak idején, hogy ott egy, egy kör alakú, félkör alakú, hajózható csatorna létesüljön, de nagykör út létesült. Ekkor szabályozták a Dunát, a Millennium emlékmű épült, ekkor bontották el. A szabadságtér helyén állott nagy vagyis Új-Palotát, a hidak ekkor épültek. Tehát gyakorlatilag egy, egy elegáns és szép főváros kapott megfelelő arculatot. Talán egy dolog, ami felroható, Felróható, ez biztos, hogy felróható, de a későbbiek során ennek hatása volt a Városi Közmunkák Tanácsa működésének, hogy tulajdonképpen, mint egy lakóterületként kezelte az egész fővárost, így viszonylag kevés volt az zöld terület. És ha már zöld területekről van szó, akkor tulajdonképpen már át is térhetnénk a jövőre, mert az egyik nagyvárosi gond az Budapesten legalábbis gond az, hogy kevés a zöld terület. De beszéljünk még egy nagyon keveset, áldozunk néhány mondatot. Rakovszki Ivánnak, aki 1930-ban volt a közmunkatanács elnöke, és a Fölsi Közmunkatanácsot a következőképpen írta le, ezt szó szerint idézem: Nem csak összetételében önkormányzat a közmunkatanács, hanem működésében is kiegészíti a Székesfővárosi autonómia működését. Fölé és egyszer, mint mellé épült. A maga politikától mentes és az igazgatásnak egyetlen szűkebb, bár nagy fontosságú mezeire szorított működésével. Szakautonómia a Székesfőváros autonómiájának kiegészítésére. Ez az idézet én úgy érzem, hogy megmagyarázza a mai jogi vagy közjogi ellenvetéseket, hogy akkor mi is volt ez a közmunkatanács. Ez egy közigazgatási szer volt? Ez egy önkormányzat volt? Vagy egy egyszerűen hivatal volt? Tehát milyen intézmény volt ez jogi jellegében? Ezzel lehet vitatkozni. Egy biztos. Angol mintára írja is rakowski éván, hogy angol mintára részben választott, részben bürokrácián kívülálló elemek sorából kinevezett tagok alkották. Ha már a tagoknál tartunk, bizony nem mindegy az, hogy egy ilyen jellegű szervnek vagy intézménynek kik a tagjai, de minden esetre már az akkori összetételéből lehetett következtetni arra, hogy a fővárosi közmunkák tanácsa eredményesen tudja majd ellátni feladatát és is, és hivatását is, ahogy ezt annak idején meghatározták. Az egy hatalmas pozitívum volt, hogy a főváros fejlesztésébe akkor nem csak a mai kifejezéssel önkormányzat forrásait lehetett felhasználni, hanem kormányzati forrásokat, és bevonhatók voltak az üzleti szféra forrásai is. Tehát egy olyan koncentrált forrásokból eredő fővárosi pénzalapot lehetett létesíteni, amely alkalmas volt a legkülönfélebb és a leginkább szükséges sebb fejlesztések finanszírozására. A a közmunkatanács, amikor megszerveződött, az akkori liberális kapitalizmus szelemétől meglehetősen idegen szervezett volt, mert akkoriban az volt a fő ideológia, hogy az állam ne vegyen részt a gazdaságban, hanem szorítkozik csupán a játékszabályoknak a megalapítására. Ehhez képest egy ilyen lépés, hogy az állam igenis részt vesz, illetőleg hatalmas pénzeket fordít a fejlesztése, ehhez képest egy szokatlan, rendhagyó dolog volt a, a 19. század második felében az ilyesféle. Ennek a politikai indítéka az volt, hogy a akkori magyar kormány szerette volna a főváros minél gyorsabban egy nagyméretű és Magyarországhoz méltóan pompázatos várossá, fejleszteni, amihez hatalmas pénzráfordításuk is szükségesek. Nos, a közmunkatnálás megszervezésére azért volt szükség, hogy az állam ezeket a várható nagy pénzeket felelősen tudja fölhasználni a közérdeknek, az ország és a fővárosnak a fejlesztésében. Tehát nem a pénzeknek az ablakon való kiszórásáról van szó itt. A pénzek hatalmasak voltak. Annyira, hogy Jókai Móra, aki az időtájt képviselő volt, amikor meglátta az előterjesztést, hogy körülbelül a következő 25 évben mennyi pénzt kell fordítani a Budapest fejlesztésére, fogta a fejét, ennyi pénzről Magyarországon akkor még soha még csak nem is hallott senki. Abszolút dumnak a jók, jogos ember volt nagyon, de még ő is abszolút tartotta a dolgot, és kérem, ennél több pénzt fordított fordítatott végül is Budapest fejlesztésére, anélkül, hogy a gazdaságban ez különösebb megakadás vagy problémát jelentett volna. Tudni, ez a hatalmas fejlődési ütem előteremtette a saját maga fejlesztési forrásait. Tudni, ez a főváros fejlesztése. Egybeesett a magyar kapitalizmus fejlődésével és a kapitalizmusról pedig tudni való, hogy egy olyan gazdasági rendszer, amely folyamatosan előteremti a saját maga fejlesztésének a forrásait is. Tehát a fejlesztés fejlődésre, hadd csak két számot, 1870-ben a, a, a akkori három városnak, Pesnek, Budának, Óbudának kb. 300 ezer lakosa volt. 1910-re több mint 950 ezer. Amerikai típusú, amerikai tempójú fejlődés volt, -e, és ennek az óriási fejlődésnek a forrásai, mint mondottam, elő tudta teremteni a, a, a, a gazdaság, lényegében zökkenőmentesen és támaszkodva egy ilyen szervezetre, aminek a közigazgatási szerepkörét tulajdonképpen nehéz meghatározni még utólag is, abban az időben, hogy különösen nehéz volt. Hát a dolognak az a lényege így egyetlen mondattal, hogy akik ebben részt vettek kormányzat, önkormányzat gazdaság, azok lényegvén partnerként vettek részt benne, tehát magyarán egy vállalkozó tőkést a kormányzati szérához tartozó elnök nem fog tud utasítani semmire, mert ő a saját pénzével gazdálkodik. A fővárosát tud utasítani semmire. De amikor arról van szó, hogy mire költsük a pénzt, mire használjuk föl, akkor ebben a dologban meg lehet egyezni. Mindenki elmondja a maga nézetét, a maga érdekét, aztán jó kis vida megveszekedés, és végül kialakul belőle valami ö, dolog és ennek alapján tud lényegében körös érdekek mentén fejlődni a, a főváros. ahogy ahogy a Vilmos mondta az előbb, ami a fővárosban mai napig felmutatódó érték, az mind ebben az időben jött létre. Na, eszemült egy kis emlék, egyszerűen a néhány évtizede volt valami nagy fotókiállítás Budapest szépségeiről, és nézegettem a kijelentésnek a vendégkönyvét. A, a legaransabb egy Hasburg főhercegnőnek a bejegyzése volt, mert ilyesféle volt, hogy büszke vagyok arra, hogy ami Budapesten számít, az mind az én dédapám, első Ferenc Józsi videjében épült meg, és igaz. Uh, uh, amit mi mutogatunk a külföldieknek, azok között adig van olyan valami, ami ne ebben az időszakban épült volna. No, hogy miért van ez a fáziskés, és hogy miért nem épült az elmúlt uh, minden száz évben uh, ezekhez hasonló értékes dolgokat messzire vezetne, és itt nem kívánok belemenni. Esetleg következő műsorokban visszatérhetünk erre. De mindegy, de tény az tény marad, amit mi Budapestnek nevezünk, így látkép szempontjából, az valóban, mint száz évvel ezelőtt épült, első Ferenc a volalkodással. Mit csináljunk? Ez a dikosság és a valóság. Na most a közmunkatanácsra áttérve viszont a következőt tudom mondani. Amikor ez az interjú megszerveződött, akkoriban a Európát az úgynevezett liberális állameszme uralta, aminek a lényege az volt, hogy ez az állam tulajdonképpen csak a játékszabályokat határozza meg, és egyébként a gazdaság és a társul működjön, ahogy éppen működni akar. Most a 20. század fejlődése azonban ezt a politikai modellt lényegében messzenően túlhaladt. Az, hogy az állam nincsen gazdasági szerepe, kérem a következő, egy olyan pillanatban, amikor az állam a teljes nemzeti összterméknek a fele fölött rendelkezik. Mert körülbelül ez a helyzet, nem csak Magyarországon, hanem minden nyugat Európai országban, egy ilyen pillanatban nevetséges arról beszélni hogy az állam nincsen gazdasági szerepe. Az államnak meghatározó gazdasági szerepe van, a gazdaság fölött senki úgy nem rendelkezik, mint ez az állam, és ilyen körülmények között a az a fajta parlamentáris rendszer, amíg 300 év alakult ki Nagy-Britanniában, lényegében már nem alkalmas a problémáknak a kezelésre alkalmatlan. Az egész európai politikai és gazdasági rendszer, így szeretek voltam, hogy egyre erősebben csikorog, és egyre több probléma van ezzel a fajta rendszerrel. Aminek hadd mondjam meg röviden az a problémája, hogy választunk bizonyos képviselőket négy évre vagy öt évre, ezek négy vagy öt év alatt csinálnak, amit jónak látnak, azt, hogyha nekünk nem tetszik, akkor négy év vagy öt év választunk helyette másokat. Itt két probléma van ezzel a rendszerrel. Az egyik az, hogy ezek a képviselők, illetőleg ez a pártrendszer voltaképpen folyamatosan nem érzékeli azokat a real problémákat, amik évről évre fölmerülnek. A másik pedig az, hogy, hogy a, a, ezeknek a, a választott képviselőnek a felelőssége nagyon-nagyon bizonytalan. Mert kérem azt, hogy én, én négy vagy öt év múlva leválthatom ezt a testületet, mennyi minden rosszat tud négy vagy öt év alatt csinálni egy ilyen testület, és ezek jóvá tehetetlenek tulajdonképpen. Hiába választok egy, egy, egy, egy számomra jobbnak tűnőtt négy év múlva, az eddig elrontott dolgokat most már nagyon nehéz vagy ez a lehetséges korrigálnia. Úgyhogy ez a politikai rendszer, ahogy így kialakult, ez még egyszer mondom, rettetesen rossz, egyre több problémát ö, ö, vet fel, de minden esetre, úgy mondjam, látszik az alagút vége. Az alagút vége ont, ott látszik, hogy ö, a nyugati országok ö, elég régen, már 80-as évek elejé óta érzékelik ezt a problémát, és erőfeszítéseket tesznek a korrekciójára. A korrekciónak az a lényege, hogy lehetővé tenni kell azt, hogy, hogy valamiképpen a társadalom, társadalom és a társadalom és a gazdaság közvetlenül bele tudjon szólni a dolog menetébe, az ügyek intézésébe, tehát ne egy, egy hosszú időre megvalasztott parlament képviselői döntsék el a saját belátásuk szerint hogy mi történik, hanem döntsék el azok az emberek, döntsék el az a gazdaság, aki ez alatt négy vagy öt év alatt működni akar, vagy élni akar, dönts elő, hogy mi a jó, mi a megfelelő, és a továbbiakban annak a választott testületnek az legyen a dolga, hogy azokat a döntéseket, amik megszületek, azokat a döntéseket a tehetséghez képes megpróbálja végrehajtani és ellenőrizni. Most ennek a dolognak a, a, a lebonyolítása egy olyan ö, ö, szerkezeti intézményi felállást igényel, ami átkozottul hasonlít arra, ahogyan hajtan a közmunkatanács működött. Ezek a és még a, tan még a neve is hasonlít, mert ezeket tanácsnak hívák általában rát vagy konceil, council, vagy ö, a nyugati nyelveken ilyesféle neveik vannak. Ö ezek valóban ilyen módon működnek, hogy természetesen részlet bennünk a kormányzat, ki se lehetne hagyni, hiszen a, a gazdasági szférát a kormányzat uralja a, a, a modern államokban, és ahol a kormányzatnak a szerepe netán jóval kisebb, a harmadik világ némely országában, ott már azt is látjuk, hogy ebből a csökkenő kormányzati és katasztrófa is helyzet alakul ki. Tudni, ez nem a piac és nem a demokrácia irányába történő hatáskör csökkenés, hanem éppen ellenkezőleg a multinacionális gazdasági monopóliuk javára történik ez a eltorzulás. Tehát akármennyis is nem szeretjük a kormányzatnak ezt a nagy gazdasági szerepét, azt kell mondjam, hogy csak rosszabb van. Tehát, tehát a kormány gazdasági szerepét lényegesen már a 21. században nem lehet csökkenteni, hanem meg kell oldani azt, hogy valamiképpen ezt a szerepet folyamatosan kontrollálja, illetőleg szabályozza maga a társadal. Na no, ezek a tanácsok elméletileg pont ezt a cél szolgálják, mert ezek a tanácsok döntenek a lényegi érdemi kérdések fölött, a fejlesztési pénzek és hasonlóknak a, a hováhelyezése, ezeknek a mérlegelés, vagy mit lehet, mit célszerű csinálni, és ezekben a tanácsokban ö, ö, a kormányzat mellett részt vesznek a gazdaságnak és a társadalomnak a szereplő is, önkormányzatok, civil szervezetek, és így tovább. Na no, most... Ö, az Európai Unió elméletileg a 80-es évek vége óta olyan elve működik, hogy a támogatási pénzeket, azokat ezek a tanácsok, illetőleg ezek a területi alapon szerveződött intézmények kapják meg, nem az állami költségvetés, ezt hangsúlyozom. Tehát az európai támogatási pénzek ö, ö, célja nem egy állami költségvetésnek a rendbehozatala, hanem az, hogy ez az ország olyan módon fejlődjön, hogy fejlődjék a gazdasága, ami a gazdasági együttműködés szempontjából azt jelenti, hogy fejlődjön, nem erősödjön az embernek a piaci vásárló képessége. Tehát a dolognak a végső mérlege az unió szempontjából az, hogy ebben az országban az emberek ezek után többet tudnak vásárolni, vagy az egységes európai piac ezáltal bővült. Ez a kimondott célja is az európai támogatásoknak, és ezt a célt olyan módon érik el, hogy nem a költségvetéseket szanálják, hanem megkapják határozott célokra ezek a különféle területi alapon szerveződött tanácsok. Na most Hát Magyarországon, ám bár már rendszerváltás óta deklaráltuk, hogy mi Európához kívánunk csatlakozni és átvenni az európai működési rendszereket, rettenetesen nehezen és bajosan ment ennek a egész dolognak a felépítése. Én, mintha személyesen részt vettem a próbálkozásokban, nagyon sokat tudnék mondani ezekről a nehézségekről, amiknek a forrása az volt, hogy Magyarországon mindenki, a döntéshozók is, a hivatal intézmények is, a társadalom is hozzászokott ahhoz, hogy egy központosító döntéshozatal van, megmondják, hogy mit csináljunk, és aztán minegünk kus. Innentől fogva, aztán morogni lehetett arra, hogy miért kus, de, de úgy hozzászoktunk, hogy mi legfeljebb morgunk, és nem csinálunk semmit. Úgyhogy ilyen körülmények között lényegében véve azt kell mondjam, hogy nem sikerült az igazi Eurokonferenciát rendszert felépíteni egészen 2004-ig, mert akkor, amikor belőttünk az Unióba, és most már élesen ment a játék, akkor a vonatkozó törvénynek, a területfelező törvénynek a módosításával, Létrejött Magyarországon egy olyan struktúra, amely már megfelel az uniós elvárásoknak, tehát nem a kormányzat mondja meg azt, hogy mit hogyan történik, mit hogyan fejleszünk, hanem elméletileg létrejöttek ezek a fajta területi alapon szerveződött tanácsok, ahol aztán a uniós elvárások szerint vesz benne mindenki, és mindenekelőtt igen nagy súlya a társadalom. Tehát például, amikor mi benyújtottuk az Uniónak a, a tervünket a támogatásokra, ezt nemzeti felejtési tervnek nevezzük el, ennek alapján remélhetjük azt, hogy nem tudom hány ezer milliárd fordít támogatást a következő hét évben megkapjuk az Uniótól. Amikor ezt a tervet egész érték Magyarországon is benyújtották, az Unió megkövetelte azt, hogy ez a terv, illetve ennek az előkészítése úgynevezett társadalmi vitán menjen keresztül, aztán lebonyítottak egy ilyen vitát, és ennek alapján nyújtottunk be ezt a tervet, ami pillanatnyilag a brüsszeli ö, főigazgatóságok rágódnak rajta. Tehát mindesetre formális előfeltétele volt, és, ö, és hát ezek a terv, nem fogok a, a terv felépítésére részletekben menni, mert nem ez a cél, de mindesetre ö, egyelőre annyit, hogy megszerveződtek a régiók, ezek a régiók azok, amelyek elméletileg támogatást kaphatnak majd az Uniótól. A régiókban benne van a kormányzat, benne vannak a helyi önkormányzat, benne vannak a gazdasági szervek, benne van kontrollként a civil szféra, és hát aztán ennek alapján fog történni Magyarország feleltése, hogyha minden jól megy a következő években. Na most csak, hogy van itt egy óriási probléma. Ez az óriási probléma az, hogy ebben a szemre szépen felépített rendszerben Budapest egy kakuktojás. Budapest fejlesztése tudnék, nem így épül föl. Itt a főváros fejlesztési programját illetően semmiféle szívő részvétel, semmiféle partnerség nincsen. Az az igazság, hogy Budapest fejlesztéséből tulajdonképpen még a kormányzat is kiszóta. A kormányzat egyébként túlságosan nagy mértékben rájult a régiókra, tehát ebben még lehetnek problémák is, mert meglehetősen, erőteljesen akarja saját hatáskörébe vonni ezt a partnerrapon működő szervezetet. Budapesten ellenben egyáltalán nincsen jelen a kormányzat, Nincsen jelenek a, jelen a társadalmi szervezetek se, nincsen jelen a gazdagság se, legalábbis látható módon nincsen jelen, és nincsen benne jelen a kerületek se. Budapesten elméletileg a, a, a, a közgyűlés az, ami meghatároz mindent. Ö, gyakorlatilag a közgyűlésnek a 50 százalékos egyfős többsége, illetőleg még gyakorlatiban a főpolgármester közvetlen környezete, amelyik a, a pártfegyelem alapján működtetni tudja a, a szavazógépezetet. Úgyhogy ilyen módon elérkeztünk odáig, hogy Budapest működése pillanatnyilag annyira centralizált, amilyen még nem volt soha. Soha még a pártalom idején nem volt példa arra, hogy ennyire egyszemélyi döntéseken múljon a, a fővárosnak a működése. Tehát amikor az előbb a közmunkák tanácsáról beszéltünk, amíg némileg és a maga előnyére megelőzte a korát, most azt kell mondjam, hogy Budapesten kialakult olyan rendszer, amely hihetetlen módon elmaradt a korától, tehát még egyszer mondom, ennyire központosított. Egy semmi dönt, és rendszer soha mióta a világ, a világ nem volt még Budapeste. És amikor olyan dugók vannak, időközben megérkezett Bányai Géza műsorvezetőnk, és mindjárt át is adom a szót neki, hogy vezesse tovább, amikor ilyen dugók vannak a főárosban, amilyet elakadtál az imént, akkor arra kell gondolnunk, hogy egy ilyen centralizáció, centralizált intézményi rendszer óvatatlanul hozza maga után azt, hogy a város szerkezete is centralizálódjék, a centralizált szerkezet pedig maga után húzza azt, hogy amikor a centrumba akad valami dugó, akkor két passz, megbénult az egész mindenest. Köszönöm a szót, Bányi Igéza vagyok, és euh, eddig Miklós Jendre volt olyan kedves, és euh, vezette ezt a műsort, de hát igazság szerint euh, olyan régi euh, beszélőit ebben a műsorban, hogy azt mondom, hogy ez szinte természetes hisző társ és euh, hallgattam már az autóba, és Mészáros Vilmosta, hogy beszélt a közmunkák tanácsát, tehát hogy le nem maradtam semmiről. Annyit megszeretnénk nézni, hogy nem volt baleset, hanem ez a centralizált elme elrendezése a metroépítés beszűkíti egy ponton a bocska útot, úgy, hogy a bakcsomópot még egy álló sor keletkezik, és ez megy valószínűleg egész nap, valószínűleg hajnali négykor kellett volna ide elindulnom, és így is csak a a fehér embernek nem való ilyen mellékkerülő utakon és néhány egyirányú utcán ellen irányba keresztül hajtva tudtam azért eljutni, mert valószínűleg még most is ott ülnék. No, kedvenc témánál vagyunk azt a négyes metró témájánál. Ez azért olyan ö, ö, érdekes téma, mivel hogy ö, ez a ö, óriás beruházás szakmai tökéletesen értelmetlen, ezen minden szakember alapvetően tisztában van. Tisztában vannak vele azok a befektetők is, akiknek a pénzéből épülne tulajdonképpen Budapest. Ebből a metróból, ha megépül az éget világban semmi nem fog fejlődni, semmilyen módon nem javítja a befektetésekre, és semmilyen módon nem javítja sem az országnak, sem a fővárosnak a helyzetét. Szemlétessem ezt egy példával. Amikor a 90-es évek elé megépült a hármas metronok az északi szakasza Újpestre, akkor ebben a pillanatban az Angyalföld, tehát a 13. kerület egy hihetetlen fejlődési lehetőséget kapott meg. Még az is hozzájárult persze, hogy ott volt egy akkoriban föladásra kerülő óriási ipari terület, ami kedvező volt a átépítési beruházásokra. Úgyhogy a pillanatjában Budapest leggazdagabb és leggyorsabban fejlő terület része lett, a beruházóknak a kedvence, mert a metró miatt jól meg közölíthetővé vált. De, nem csak a berúzásunk a kedvence. Ez a terület alkalmassá vált arra, hogy a rettenetesen beszűkül Budapestnek a különféle eh, funkcionális problémáit is megoldják itt. Hadd csak kettőt minden további nélkül ide tudott telep települni, ez sor olyan intézmény, mint a Nyugdíjforósú intézet, mint a, a pénzügyjelenlőzési hivatal, mint a rendőrkapitányság, amelyek itt vannak ezen a területen, azelőtt a belvárosban voltak, és semmi probléma nincsen, a metó következően jól megközelítővé váltak, és lehetővé tették azt, hogy a belváros némileg terméletesen az írtaltos forgalom előtt. Tehát, így néz ki az, amikor egy szerencsés közlekedési vonal javítja a városszálkeretet. Na most erről a négyes metró semmiképpen sem mondható el ilyen javító hatás, az világos semmit nem fog javítani, nem is javíthat, hiszen e, semmi újat nem jelent. ez a metróvonal párhuzamos lesz egy már meglévő metróvonallal, és olyan sűrűn beépített területen halad keresztül, hogy szóba se jöhet az, hogy átépítsenek új területeket. Ezzel szemben olyan irdatlan pénzeket fog elvinni Magyarország. Kéröm, milyen pénzről van szó? Ez a metró pilotti becslése szerint 400 milliárd forintba kerül, hogy ezt meg tudjuk becsülni. Körülbelül ennyi pénzt kap Magyarország hét év alatt összesen közlegedés fejlesztés az Európai Uniótól. Na érdekes dolgok lesznek ezek, amikor sorba egymás után szedik föl vidéken a, a, a vasútvonalokat, számolják fel az közlekedést, rovadnak le a közutak, ugyanezt elmulatnám a Budapestről, a fővárosról is, akkor ilyen körülmények között ilyen dolgokra költik a pénzt. A, a kormányzat pedig meg van félelmítve, hogy úgy mondjam, mert a kormányzatnak fogalma sincsen arról, hogy mi kell Budapestnek, mi volna jó, kapod egy ultimátumot, hogy tessék nekünk adni sokszáz milliárd forintot, hogy jól elköthessük a metrót. Tehát lényegében itt a közmunkatanácsat érnék vissza. A közmunkatanács a ilyesfélét nem lehetett volna megcsinálni, tudni, hogy a közmunkatanács áttekintette azt, hogy mi folyik. Tehát a, mondjuk a fővárosi ilyesfélvel próbálkozott volna, akkor a közmunkatanács megnézi, hogy mi ez, mi haszna van, mennyibe kerül, és azt mondta volna, végén van van, hogy nyert. Most ebben a pillanatban az a kormányat, amelyik az összes pénzt erre adni fogja, fogalma sincsen arról, hogy mire adja a pénzt. És mi lesz azokkal a tanácsokkal, amik most alakulnak, amit említetted a közmunka tanácsnak a funkcióját részben átvehetni? Nem pillanatnyilag ilyen terv nincs. Régiók ugyan vannak, regionális fejlesztési tanácsok vannak, törvény rendelkezik erről 2004-ben, ha jól tudom, nem tudom pontosan melyikében módosították az eredeti törvényt, azonban olyan terv, amely a fővárosi közmunkák tanácsához hasonló, de természetesen egy jelentősen a korhoz igazodó módon átalakított, vagy újjáalakított közigazgatási önkormányzati vegyes hatáskörű szerv létesítéséről nincsen szó. Van szó azonban kritikákról, mint ahogy miklósiban, Bandi barátom is elmondta, a metró építéssel, és egyébekkel kapcsolatos jogos kritikai észrevételeit részben hivatalos fórumokon, részben azon kívüli civil fórumokon egyre gyakrabban hozik el az, hogy a fővárosi közmunkák tanácsához hasonló jellegű, én itt kimel hogy ahhoz hasonló hivatású szervezet létesüljön. Azonban ahhoz, hogy egy ilyen szervet meg lehessen alakítani, két dolog kell. Először is meg kell vizsgálni a nagyvárosi gondokat, amelyek világszerte jelentkeznek, hogy mik ezek. Meg kell állapítani azt, hogy Budapesten ezt meghaladóan vagy ezzel egyezően, de inkább azt mondom, hogy ez meghaladóan. Milyen nagyvárosi gondok, problémák léteznek, illetőleg, is ez a legkomolyabb, mondjuk úgy, hogy közjogi átalakítási igény, mert ez most már egyre inkább igényként jelentkezik, egy átfogó közigazgatási reform. Nem azt értem ez alatt főleg Budapestet illetően nem azt értem ez alatt, amit a kormányzat tervbe vett és csinál, nem csinál, hanem azt, hogy Budapest közigazgatása elhibázott. Ez egészen biztos, hogy elhibázott, hiszen a főváros ma 24 önálló önkormányzatból áll, nincs igazi, és főleg nincs szükséges kapcsolat a főváros és a kerületek között, nincs megfelelő kapcsolat a főváros és a kormányzat között, ezt Miklós Ibandi is mondta, és nincs kapcsolat a főváros és az agglomerációs terület között. Akárhogy is nézzük, a főváros ha csak erre, ez egyre gondolunk, hogy úthálózat. A főváros úthálózatát az agglomerációs terület lakossága igen komolyan használja. De hát ez természetes is, mert ide járnak dolgozni. A főváros viszont számít, mert számítania kell, az agglomerációs terület lakosságára. Tehát ennek a kapcsolatnak valamilyen módon és szervezetileg is ki kell épülnie. Ami a nagyvárosi gondokat illeti mindenhol a világon probléma az, hogy meg kell teremteni az egyéni és a tömegközlekedés közötti arányt. Nem feltétlenül arról van szó, hogy elsőbséget kell biztosítani a, a tömegközlekedésnek, mert van olyan terület, ahol igen, van olyan terület, ahol nem. E körben például az áruszállítás és a parkolás nagyon sok helyen megoldatlan. Egyre inkább terjed a bűnözés és a prostitúció. Hogy most ilyen övezet van, vagy olyan övezet van, erről most ink, mert távolabb vetentés nem is biztos, hogy ez a mi témánk. De például a lakásügyek. Nagyon sok városban megoldatlanok mellette, például a hajléktalanokról is kell gondoskodni, illegális utcai árusítás szokott problémákat okozni, a közszolgáltatásunk színvonala nem mindenhol megfelelő, sajnos nálunk némelyik egy kicsit elmaradott, a városi környezetvédelem, a szociális gondoskodás, és nem különben, sőt, nem utolsó sorban kellett volna említenem, a források felkutatását és biztosítását. Ezek általában gondok szinte minden nagyvárosban, ezeket nagyvárosi problémáknak is nevezik. De Budapesten emellett olyan sajátos problémák is vannak, amelyek hát részben kapcsolódnak az előbbiekhez, illetőleg Budapest történetéből hát háborús történetével is összefüggésben vannak, akár hogy nézzük a vörös hadsereg ágyúi, bizony szétlőtték a várost, és némely épületeinkkel még ma is láthatók a gépuskák, vagy egyéb fegyverek nyomai. Ilyen gondok Magyarországon, hát elsősorban, amit én most már nem említek, mert Miklós Banni említette, a metroépítés körüli vita, vagy viták. De Ilyen, és ez nagyon fontos, mert a város arculatát ez rendkívüli mértékben befolyásolja a toronyházak építésére vonatkozó szándékok. Egy olyan várost, ez az én nézetem, egy olyan várost, amelynek tulajdonképpen kialakult arculata van, és nem is akármilyen, engedtesék meg, hogy visszagutaljak néhány építészre, akik ebben a 19. század végén részt vettek. Ibr Miklós, Lechner, Lajos, Bártos Géza. Olyan formátumú építészek voltak, amelyeket hasonlóak, nyilvánvalóan nem is lehetnek, de építészeink jók. Nem bántom most a Calvin teret, bár kellene, mert a Calvin teret azt nem tudom ki, de valaki tönkredette. Ettől függetlenül a magyar építészet képzett szakemberekből áll, és nézzük meg máshol nem akár mint máshol, igen, szép épületek tudnak létesülni. Azonban, hogy toronyházak is létesüljenek, vagy magas házak is létesüljenek, az kérdéses. És ezt ne a befektető ne a külföldi vagy bármilyen tőke döntse el. A bevásárló központok száma elhelyezése hatása. A lakás. hát nem azt mondom, hogy lakásügyek, hanem inkább a lakó telepek, ügye. energiállátottságuk, szigeteletlenségük, szlam jellegük, és ennek társadalmi hatásai. Ezek is vizsgálandók, útjaink állapota, zöld területek védelme. És egy, ez utoljára kell, hallani, mert ez szerintem a legnagyobb probléma ma. Olyfokú túlpolitizáltság észlelhető, nem csak az árgus szemek által, hanem tulajdonképpen minden ember által. Tehát oly fokú túlpolitizáltság észlelhető a várospolitikában, amely tulajdonképpen már bénító hatású. Ezt kellene valahogy megszüntetni, és akkor most majd át kell térnünk hova tovább arra, hogy akkor mi is legyen. Nekem itt van egy közövető kérdés, ami pont ebbe az irányba vinne tovább minket, hogy egy olyan struktúra, ami itt leírtunk, ami ugye ennek a, a gyakorlatilag, hogy önálló önkormányzatok plusz a fővárosi önkormányzatnak a gyakorlatilag párhuzamos együttlétéből áll, és valóban tulajdonképpen csomó elszigetelt szigetként működnek, és a politika ezt még jobban ö, tovább elszigeteli. Ugye ebben, a, ebben a helyzetben ö, egyáltalán van egy történelmi esélye annak, hogy ö, amiben változást lehet ö, hozni. Tehát mennyi a mennyi reményt lehet ebben látni? Hát a probléma a lényege az, hogy amikor a rendszerváltás után megcsinálták az önkormányzati törvény, akkor a kiindulási pont az volt, hogy Budapest egy megváltozóan bonyolultnak ígérkező falat, úgyhogy Budapestet a maga önkormányzati törvény csak keretjelleggel szabályozta, és egy másik törvényben bízták a részletes szabályozást. A dolognak az a lényege, hogy a önkormányzati törvény úgynevezett kétharmados törvény, tehát gyakorlatilag csak a politikai erőknek a koncertúsával lehet megváltoztatni. Ilyen ez, ez, ez ember, szemben az akkori a 90-es Budapest törvény az egy egyszerű feles törvény volt, abból kiindulva, hogy hát, Istenem, hát kiderül az, hogy ez így nem jó, akkor majd úgy másképpen fogjuk csinálni. Igen, ám csak, hogy történt egy lényeges fordulat. 94-ben létrejött a parlamentben egy kétharmadott felülmúló kormánytöbbség, és ennek az első dolga az volt, hogy kiasználja ezt az alkalmat arra, hogy a Budapest törvény bevigy az törvénybe. Innentől fogva aztán Budapest olyan, amilyen a, a intézmény működése, de most már kizárólag politikai konszenzussal lehetne ezt a dolgot megváltoztatni, és a Vilmos mondta az előbb, egy ilyen légkörben, ahol már a kétszer kettős poljika kérdésé változott. Lényegében kilátástalan dolog a, a, a nézetem szerint a kétmonos törvénynek a megváltoztatása. Reálisan másról, mint valamilyen életképesét tételéről egyébként nem valami sikeres fordulatnak, reálisan másról nem e, lehet igazán beszélni, de még ez is szükséges volna az a típusú irányítási jószándék, amelyik partnereket lát másokban is, és nem autoritár, önhatalom módon kíván eldönteni eh, minden egyes kérdést. Tehát egy ilyen gondolkodási mód esetén valamit lehet javítani a helyzeten. A nézetem szerint arról volna a szó, hogy a működési módot formát tenni, tehát azt a fajta partnerséget, amely úgy nagyjából úgy, ahogy működik az ország Ki fogja részei. azt mondani, hogy ezt szeretnénk? Mert mi mondjuk. A civil vagyunk, szféra mondja, és a civil szféra legyen szíves hangsúlyozottan is mondani továbbiakban is, sőt, több én szerintem követelni is kell, kell, hogy létezzék újra fővárosi törvény, mint ahogy mindig is volt Magyarországon. Én kiemelem ezek sorából az 1930-as fővárosi törvényt, és nagyon nagy hibának rovom fel, Rossi hasonlóan, a 1994-es módosítást, és e törvény céljaként nagyon határozottan, ö, céljai nagyon határozottan megfogalmazhatók. Én a következőképpen gondolok erre. A cél, hogy legyen megalapozott, egységes, átfodló, átfogó és hosszú távú koncepció a város sorsára, építészetére, szerkezetére, működtésségére vonatkorra. És egy egységek érjel. És ezt érvényesíteni kell a várospolitikában, a városgazdálkodásban, az urbanisztika tervezésben. Önkormányzat, és ez az érdekes, önkormányzati jogok sérelme nélkül, de egyes ilyen, tehát ilyen önkormányzati jogok áthelyezése révén. Aztán az önkormányzati forrásokon felüli további, részben kormányzati részben egyéb üzleti szférából eredő források bevonása a finanszírozásba, a kormányzat mint politikai tényező és mint részbeni finanszírozó részvételi útján a megvalósítás esélyeinek a növelése, nem mellőzhető hagyományok és értékek megóvásának, felújításának és átörökíthetőségének biztosítása. És amire már Band is célzott az előbb, a fővárosra vonatkozó szabályozásokban a szakmai és a társadalmi részvétel sokkal szélesebb körű megvalósítása és e szabályozások megalkotásának a koncentrálása. Ebben lenne megfogalmazható, nyilván, hogy ez kiegészíthető további célokkal, de lényegében én ebben látom megfogalmazhatóanak egy új törvény céljait. És ez egy új fővárosi törvény lenne, és egy olyan törvény, amely a főváros 24 önkormányzatra való tagoltságát megszünteti. Lehet, hogy ez a 13., a 17., a 5., a 9., nem tudom melyik kerületi önkormányzat képviselőit, az adott polgármestereket, azoknak a magánérdekeit is érti, az lehet. De Budapest fejlesztése az nem magánérdekek mentén képzelhető el, és képzelendő el, hanem a közérdekben. Igazgatás egyébként szempontból a Vilmosnak teljes mértékben igaza van, az egységes ö, ö, közigazgatást valóban ö, ö, biztosítani kellene. De ennek van egy nagyon súlyos alapvető feltétele, aminek még csak a beszélni is érdemes róla. Ez az hogy ez ne olyan autoriter módon történik, mint hogy pillanatnyag történik. Tehát magyarul, beszéljünk, beszéljünk egyszerűen, magyarul szó se lehet arról, hogy a főpolgánystár hatás most már totálisát tegyék, és itt Budapesten azt csinál amit akar. Tehát amíg a társadalomnak és a gazdaságnak az érdemi hozzászólása nincsen biztosítva minden lényeges fejezés Addig kétségkívül rontana egy ilyen típusú centralizációs elrendelés. A pillatnyi helyzet tudnék egy nagyon furcsa valami. A kerületi önállóság egy érdekes dolog, Valamikor, tehát a 94-es reform előtt úgy működött a főváros, hogy a kerületek delegáltak egy-egy szavazat joggal rendelkező képviselőt a fővárosi testületbe, akik aztán megpróbálták a saját került érdekeiket képviselni ebben a testületben. Na most a, a probléma azonban az volt, hogy, hogy egy bizonyos ponton a kerületek, hát kezdtek önálló, hogy. Kezdték valóban képviselni az érdekeiket. A Bili akkor borult ki, amikor arról volt szó, hogy a déli Budapesti hidat hogyan építsék meg, mert a három érintett kerület, vagyis a 11. kerület, a 21. kerület és a 9. kerület egyöntetően úgy foglalt állást, hogy rosszal ágymányosan megépítendő híd, hanem a sziget csúcsánál kell megépíteni az új hídot, És ez a három ö, érintett kerület egyöntetően ellene szavazott. Most ö, nézetem szerint ez volt a döntő momentum, hogy kitették a kerületek szűrét a fővárosban. Most a négyes medróval kapcsolatosan már szóba se került az, hogy a mi a véleménye a dologról. A centralizátor szempontjából észszerű dolog volt kitenni a kerületeket, mert most már pártlista van kizáról, Egyetlen város Magyarországon Budapest, ahol nincsen területi képviselet. Ezt is érdemes tudni. Budapesten kizárólag pártlisták vannak. Én nekem országgyűlési képviselőm van. De fővárosi képviselőm nincs. Érdekes ezen is eltűnődni. Na, a pártistára pedig a pártvegyelen vonatkozik, tehát az útszav az, ahogy, ahogy megkapja. Most az a lényeg, hogy miután a kerületeknek nincs érdekük, vagy nincs lehetőségük arra, hogy a saját érdekeiket képviseljék, a valódi érdeket fővárosban, hát egy valami lehetőségük van a lobby érdekem. Most a, ilyen módon aztán nem akarok ebbe belemenni, nagyon csúvlógónak a tömegét lehetne mondani, a fővárosi tisztviselők pedig káromkodnak, mert a kerületek különféle beruházási érdek arra, mert lobbiznak, megnyerik el is azt a pártfrakciót, és, és akkor jön nagy garral, és fenyegetődzik, és ígérget, és nem tudsa, és akkor a fővárosi esetleg kénytelen felúrni saját maga szabályozási tervét egy-egy ilyen kerületet befolyásolt nagy befektető érdekében. Szóval az a furcsa, hogy ez a rendszer, ez a descentralizat összes hátrányát, annak előnye nélkül ügyesen tudta egyesíteni. Tehát valóban rosszul működik, de azért meg kell igyezzem, ugyaníg még rosszabbat is el tudok képzelni. Legyen szabad, nem tudom mennyi időnk van még, a, azok végszóként. Önképpen, végszó, de ez, itt, itt azt kell amit itt nincs igazi végszó, mert tulajdonképpen most érkezünk el a beszélgetésünk másik lényeges része, hogy hogyan lehetne. Ami lehet, hogy ö, pillanatilag talán egy kicsit olyan szabad fantáziálásnak tűnik, de ö, semmiképpen nem alaptanom. Akkor nem végszóként mondom. De hadd legyen ez egy folytatás. Igen. Az első fejlelzete akkor. Andrási Gyula akkor, amikor az 1870. évi tizedik törvénycinket benyújtotta, előtte megfogalmazta azt, hogy miért szükséges így létrehozni a fővárosi közmunkák tanácsát, ahogy akkor létrehozták azt mondta, hogy a főváros előtt álló akkor még nem régiónak nevezték a kapcsolódó területek előtt álló feladatok megoldhatása puvárt és anyagi eszközöket kíván azaz felhatalmazást én ezt úgy értem, hogy önálló jogkörrel Létesüljön egy olyan részben hatalmi, tehát önkormányzati, részben igazgatási szervezet, mint amilyen a fővárosi közmunkák tanácsa volt, illetőleg az anyagi eszközök alatt azt értem, hogy ismét létesüljön egy olyan fővárosi pénzalap, amelybe kormányzati, önkormányzati, és az üzleti szférából származó források koncentrálhatók. De nem engedhető meg az, hogy egy városképet, külföldi, belföld, vagy bármilyen, de az üzleti szféra befektetési szándékai alakítsanak ki. Kedvenc veszélyparipám a szotpalota és a... És a Kárvintér mondta, hogy itt üvegpalota legyen, akkor itt üvegpalota legyen, és akkor meg is épült, és ezzel részben a Nemzeti Múzeum képét hát legalábbis befolyásultuk, részben el is takartuk, és ha kinéz valaki, angol vendégem volt nem régen elvittem a Szépművészeti múzeumba, nagyon tetszett nekik a múzeum anyaga, de amikor kijöttünk a múzeumból, jobbra előre mutattak, és azt mondták, hogy az mi. roppantott ház. Hát, megmondtam, hogy, hogy az mi. Igen. És ez nem régen átépült. Még a szociális szebb volt. Szóval, az nem engedhető meg. És ez tulajdonképpen ez a szándék, hogy valami szép legyen. A szép ugye az mindig relatív természetesen, de hogy valami szép legyen. Azért az visszautal arra, hogy volt Budapesten, Budapesten, Pesten. Szépészeti bizottság. Valami hasonló kellene. Hasonló Ló is? Uh -huh. Azt javaslom, hogy ha módon rá, közeljövőben, hogy akár két hét múlva folytassuk, mert ez el lett vágva ez az összegetés most. Ezeket a beszélgetéseket nagyon sokszor elvágjuk, mert gyakorlatilag az saját életünkről szól, nincs befejezve, nem oldottuk meg a kérdést, már pedig ti igazából azért jöttetek, hogy valamiképpen a megoldás felé is tereljétek a dolgokat, a, a tudásotokkal, a szavaitokkal, hogy szeretném, hogyha ezt tovább folytatnánk. A Miklós Endrét és Mészáros Vilmost most hallották, babányai Géza búcsúzik, és a nagyvárosi dilemmák már két hét múlva fog megint jelentkezni.